Націлений галкою, кудрявий підставив під світло папірець. Зведення прорух на шосе, сказав він, беручи інший папірець. А це? А це? Він прочитав. Учора був в Ундерліх і з ним кротов, запитували про парашутистів, «Може, це і про вас. Будьте обережні!» Кротов випив і клявся німцеві, що будь-що знищить лазутчиків генерала Говорова, бо в їхньому житті чи смерті його доля. Що це означає, не знаю. Настрій у Вундерліха Бадьорий не нахвалася своїм командуючим. Здається, його прізвище «Модель». «Думами і помислами з вами будьте обачними!» Так попереджувала Настасія. «Що, братці-кролики, вундерліх-бадьори, значить вірить він левові оборони моделю, що той зупинить наших під Псковом», – сказав Кудрявий. «Полюбляють німчики символа звірів». Бункери Гітлера в них, вовча лігва, лінія оборони – пантера, танки – тигр, а генерал-фельдмаршал – лев. «А покидьо Кротов – шкідливий кіт», – сказав Іван, – «що не кажіть, ця лінія оборони сильна ще й тим, що тут проходить державний кордон до воз'єднання Естонії і Латвії з нами». Дотів і дзотів понатикувано ще до сорокового року. Тепер німцям лише повернути амбразури на 180 градусів. Мене ще днів зо два, і наш сокіл матиме майже достовірну схему їхньої оборони у смузі 20 кілометрів чи більше. Це щось то й значить? Скоріше б лише передати цей план нашим. «Може, нашим і не варто йти на псково цим шосе?» – сказав далі Іван. «Може, Та наше діло якнайшвидше малювати ту пащу і передні лапи пантери», – сказав Кудрявий. Галка переступав з ноги на ногу і був себе руками по стегнах, як півень крими. «Змерз?» «Трохи!» Вижу кожухаха, я в фуфайці. то давай макнемо кожух на фуфайку, і ти нагрійся, запропонував Іван. А в тебе великий розмір. Я й стріляти не зможу з твоїх рукавів, відмовився Галка. Буду як опудало. А ти кажеш правду. У фуфайці легше стріляти прицільно. Руки вільніші. Сказав навтіху радистові Іван і посміхнувся. Хоча від цього тобі не тепліше. Клятта хуртовина, промовив Галка таким тоном, що стало холодно й кудрявому Івану. А знаєш, Ваню, що? Тобі тепло, бо думами й помислами з тобою Анастасія. Га? «А чи не завітати нам, браття-кролики, до Гарасима і Настасії в гості?» Раптом запропонував Кудрявий. «Погріємось, чайку варяченького вип'ємо». «Твої б слова та богові вуха!» – підтримав командира Галка. «Я вже четвертий день не їв і не пив гарячого. Шастаємо, мов голодні вовки». «Бігаємо, як в солоні зайці», – уточнив усміхнувшись Іван. «У німців заєць не в пошані, в пошані тільки хижі звірі. А ще фашисти схиляються перед міцю дуба, орден дубового листка. А кінчать вони тим, що ми заб'ємо їм осиковий кілок на їхню прокляту могилу», – стиснув кулаки старший лейтенант. «Ну то ходімо до Настасії» доки наш Янгол ефіру не закоцюб зовсім. Відмовився від кожуха в нашім тилу піжон з Невського проспекту. І так, мов Ведмій у ватяних штанях,